Kapittel 12 Og dette var de prestene og levitene som dro opp sammen med Zerubabel, Shealtiel sønn og Jeshua. Seraya, Jeremia, Esra, Amaria, Maluk, Hattush, Shekanya, Rehum, Meremoth, Ido, Ginetoi, Abia, Miamin, Maadia, Bilga, Shemaya og Jojarib. Hilkia, Dette var overhodene for prestene og deres brødre i Jeshuas dager. Olivittene var Jeshua, Binui, Kadmiel, Sherebia, Judah, Matanya, som var satt over taksigelsen, han og hans brødre, og Bakbukia og Uni, deres brødre hadde vakttjeneste midt imot dem. Jeshua blev far til Jojakim, og Jojakim ble far til Eliashib og Eljashib til Jojada. Og Jojada ble far til Jonathan, og Jonathan blev far til Yadua. Og i Jojakims var det følgende prester, overhodene for fedrehusene. For Seraya, Meraya. For Jeremia, Hanania. For Esra, Meshulam. For Amaria, Jehohanan. For Maluki, Jonathan. For Shebania, Josef. For Harim, Adna. For Merajot, Helkai; for Ido, Zakharia; for Gineton, Mesullam; for Abia, Sikri; for Minjamin, for Moadia, Piltai; for Bilga, Shamuah; for Shemaia, Jehonatan; og for Joagirib, Matenai, for Jedaya, Uzi; for Sallai, Kalai; for Amok, Eber; for Hilkia Harshabia, for Jedaya, Netanel. Levittene i Eliashibs, Jojadas og Johannans og Jaduas dager ble innskrevet som overhoder for fedrehus, like så prestene, helt til perseren Daraios kongedømme. Levis sønner som overhoder for fedrehusene ble innskrevet i boken om tidenes sendelser, helt til Johannans Eliashibs sønns dager. Og levittenes var Hashabia, Sherebia och Jeshua, Kadmiel sønn, og deres brødre som stod midt imot dem for å frambære lovprisning og takk i samsvar med den samme Guds mann Davids bud. Vaktgruppe svarende til vaktgruppe. Matanya og Bakbukia, Obadja, Meshulam, Talmon og Akub holdt vakt som portvakter, en vaktgruppe ved portenes forholdsrom. De levde i Jojakims Jeshuas søns, Josadaks søns dager, og i stattholderen Nehemjas og presten Esras, avskriverens dager. Og ved innvielsen av Jerusalems mur søkte de etter levittene for å føre dem fra alle deres steder til Jerusalem, for at de skulle holde innvielse og gledesfest, ja med taksigelser og med sang, symboler og strengeinstrumenter, og med harper. sig fra distriktet, fra Jerusalems ommein og fra Netofatittenes bosetninger, og fra Bet-Gilgal og fra Gebas og Asmavets marker, for sangerne hadde bygd seg bosetninger rundt omkring Jerusalem. Og prestene og levittene gikk i gang med rense seg selv og rense folket og portene og muren. Så førte jeg Judas fyrster opp på muren. Vidre stilte jeg opp to store taksigelseskor og prosesjonstog og det ene gikk til høyre på muren til Askehavporten. Og Hoshaya og halvparten av judas fyrster begynte gå bak dem, foruten Asaria, Esra og Meshulam, Juda og Benjamin og Shemaya og Jeremia, foruten prestenes sønner med trompetene, Zakaria, sønn av Jonatan, sønn av Shemaja, sønn av Matanya, sønn av Mikaja, sønn av Sakur, sønn av Asaf. O hans brødre Shemaya og Asarel, Milalai, Gilalai, Ma'ai, Netanel og Juda, Hanani, med den sanne Guds mann Davids instrumenter til ledsagelse av sang, og Esra avskriveren foran dem. Over kildeporten og rett framfor sig gikk de oppover trappen til Davidsbyen, langs murens stigning overfor Davidshuset og helt til vannporten i øst. Og det andre taksigelseskoret gikk foran, og jeg etter det, uten halvparten av folket, på muren over bakerovnstårnet og videre til den brede mur, og over efraim og videre til gamlebyporten og helt til Fiskeporten, og Hananeltårnet og Meatårnet, og videre til Sauveporten. Og de ble stående ved vaktporten. Til slutt ble de to taksigelseskorene stående ved den sanne Guds hus, like så jeg og halvparten av styresmennene med meg og prestene Eliakim, Maaseia, Minjamin, Mikaja, Elioenai, Zakaria, Hanania, med trompetene, og Maaseia, og Shemaya, og Eliasar, og Usi, og Jehohanam, og Malkia, og Elam, og Eser. Og sangerne med tilsynsmannen Yisraia lot hele tiden sangen lyde. Og på den dagen begynte de å frambære store offre og å fryde seg for den sanne Gud selv fikk dem til å fryde sig med stor glede. Og kvinnene og barna fryde seg også, slik at Jerusalems glede kunne høres langt borte. Dessuten ble det den dagen utnevnt menn til å føre tilsyn med rommene til forrådene, til bidragene, til førstegrøden og til tienden, for i dem å samle fra byens marker de andelene som loven krever til prestene og levittene. For judas glede skyldtes prestene og levittene som gjorde tjeneste. Og de begynte å ta seg av over pliktene overfor sin Gud, og pliktene i forbindelse med renselsen, like så sangerne og portvaktene, i samsvar med Davids og hans sønn Salomos bud. For i Davids og Asafs dager, i en svunnen tid, hadde en overhoder for sangerne og lovsangen og taksigelsene til Gud. Og i Zerubabels dager og i Nehemias dager kom hele Israel med sangernes og portvaktenes andeler etter det som trengtes hver dag, og og Levittene dem til Arons sønner.